En rosig, rund och vej Och sin brunett Och jag åt för fyra Och blev ändå aldrig mätt Nu för tiden är jag smal och spinkig som en tråd Och det är faktiskt du som gjort mig så för jag svepte i mig Två, tre drinkar i en blink Nu kan jag bli bara luften av en drink Lek och tunn och mager Som en skugga får jag gå Och det är faktiskt du som gjort mig så jag är så kär och galen i dig Så obeskrivigt galen i dig Så jag ville helst försvinna Och igon, igon, igon, igon Jag är så kär Som vinnar som Sen tappade jag kilo på kilo på kilo. Vi är förvånade om redan om en månad av längtan och av tronad i alldeles utplånade i ugigång. Jag är så kär och galen i dig. Så obeskrivigt galen i dig, så obeskrivigt kär. Som vinn och smilo Sen tappade jag kilo På kilo på kilo Bli ej förvånad Om redan om en månad Av längtan och av tronad Är alldeles utplånad Egon Jag är så kär Och galen i dig Så obeskrivligt Galen i dig Så obeskrivligt Kär Kan driva en till vansinne Av olika anledningar I år sjunger operettstjärnan Ulla Sallert ut På Oscars Som Annie i Annie Get Your Gun Och på skiva om hur hon känner för en viss man Egon Sju kvinnoföreningar i Stockholm Kräver inskrivelse till överståthållaren Åtgärder för att skapa bättre gatufrid i huvudstaden Kvinnor i alla åldrar blir antastade och ofredade Särskilt för de som genom sitt arbete är tvungna att gå hem sent om kvällarna innebär detta en ständig olust och osäkerhet, sägs det bland annat i kvinnoföreningarnas skrivelse. I december, ett år efter det att regeringen utnämnde Dickelander till biskop i Strängnäs stift, dömer Uppsala rådhusrätt enhälligt Dickelander för ärekränkning till avsättning från biskopsämbetet. Helander döms för att ha legat bakom de omkring 500 anonyma och maskinskrivna brev som före biskopsvalet förra året skickades till prästmän i stiftet. Dick Helander själv hävdar hela tiden att han är oskyldig. I oktober avlider den sista av Oscar andra söner, prins Oscar, 94 år gammal. Skildraren av den svenska idyllen i barndomens värld, konstnärinnan och författarinnan Elsa Beskov dör hennes bilderbok Sagan om den lilla lilla gumman inledde något nytt inom den svenska barnlitteraturen. Folklivsskildraren och visångerskan Ida Gavel Blumenthal mest känd som Delsbostintan dör, 84 år gammal. För hundra år sedan, den första november 1853, öppnades Sveriges första elektriska telegraflinje mellan Stockholm och Uppsala. Den 31 oktober i år invigs i Märsta, där telegrafarbetena påbörjades för hundra år sedan, ett minnesmärke i form av en telegrafstolpe i brons, bland annat som en hyllning till den svenska linjearbetaren. Telegrafstyrelsen byter för övrigt namn till Televerket. Men det finns fler hundraåringar det här året.